Goizeko kafea Goizetik arrats hurbilekoa antsetan Irunen aldiz aspaldi dakitela eta aurreikusia dutela, bueno, ba, Irungo hiri erdian, ba mugikortasunari dagokion berrantolaketa nabarmena egin beharra dagoela. Zenbait urrat eman dituzte, azken urteetan Borja Ola zabal Olazabal mugikortasuna sangarrierako edo mugikortasunerako ordezkaria izan genuen joan den astean gurean eta aipatzen zigun Oinezkoentzako legua irabazi dutela. Azken e, ekintzeekin hoietariko bat dugu, beno, ba enero eta e, ba Foru Karrika, eh, Berrotan kaleetan uda hontan tan egindako lanak. baina mugikortasun jasangarriaren soaitzak adar asko bitu eta e, esan bezala eh? gaurkoan e, iria kutsadura, aurrak natura eta mugikortasun jasangarria izeneko itzaldia antolatu butea arratsaldeko 6etan Palmera Monterogunean hiru abitu izango dira bertan haien artean Oier Martinez Violet e, irundarra e, eta gaurkoan gurean dugu Oier Egunon Egunon, zer non? Bai, hongi. Ba, Arratxaldeko seietan, e, bueno, ba, ikusten dut, e, arlo asko landuko bituzutela, e, iria, ba, kutsagura, aurrak, natura, mogikortasunia zangarria, e, zeharkako e, politika, e, da, mogikortasunia zangarriarena, bai, ala, bai, azken urteetan, badirudi, pixkanaka, pixkanaka, edo, adestak itala, beharrez, e, politikarien, agintarien, agendan sartu dela. Ba, bai, badirudi, azkenean, agendan sartu dela... Mugi gartasun jasangerria eta bai hainbat gai ezberdinak dela ematen du, baina azkenean gaiak iriaren inguru handikoazte, eta hiriak berez bizigarriak izateko, hau da e, osasunaren arazo oso garrantzitsua da trafikoa sortzen duen kutxadura, klima aldaketadala eta ta hiriak nola bere irigintza guztiak aldatu bar dute, ba azkenean bero hirlak ez izateko edo boldeak eta berdegi izateko, hau ere osasunean aldaketak egitenan eta azkenean hirugarren hanka o garrantzitsuna efektua sortzen delako azkenean muikortasuna da ez nola muikortasuna da azkenean eh, kanpo efektu guztiek sortzituna, kasu honetan, eh, kutxadura, zarata, espazio falta da bar, bueno, pues a ver, nola, perrandolatu da zakogun guztia. Eh, ekologiko horretan, gure de, eguneroko desplazamenduek erabateko garrantzia dute, e, berezik aipatu duzu, ba, hirian, bertan, ez da hiria handia, oso handia, baina yes, baditu ba bere problematikak eta ohitura txarrak. Uste dut irungo dalak e, egindako inkesta batean zion, e, koloni bilbidetik pasatzen ziren kotxen, ez dakite, eguneko 65a E, boste 5 km egiteko. Zirela? Bai, bai, hola, holaxe da eta hortaz beste Mitmak baita garraio ministeritzak. Berez 2020an e, e, pandemia garaio, baina gero pandemia garaia hostian ere intzun mugikorren azkenean nola mugutzen da jendia, mugikorren uh -huh. bidez. Eta hor argita garbi ikusten da gainera irun Dandarribian hiru antena daude, Jaizkibeleko, bueno, Guadalupekoa, Samartzialekoa eta beste bat anakan. Eta argita garbi da nola mugimendu guztia iruntenen hoien artean da. Eta ez die askiera 2, 3 km lau gehienez urruna hau da Beo beobien bizi eta San Miguel era lanea jun, o San Miguel en bizi, eta gainez, katera e, ino jun, e, posori, posa, lantegi zonaldera, eta kotxe ez da, jo. Holakoak... E, oitura sunta dira, urte askotan zehar ganatu ditugu, baina aldatu barrak ditugu. Bai, e, aurrekoan borja hola izan genuen gurean, udal ordezkaria eta ipatzez dugu, bera, sentxibizazio kampainak pixkanaka, pixkanaka, ez, e, euritantak bezala, ba, bustitzen duala, e, sen, ba, jendearen konsientizazioan, baina neurriak hartu behar dira, azkenen batean ez dakit bortxatu, baina jendeari jarrerak edo oiturak aldatzeko behartu, horretarako, e, ekintzak behar dira, irunen berela aipatzen dugu, eh, ba, pemusa da mugikortasun e, plana onak bereziki hiri erdian, baina azken amar, amaika amari urtetan irunen hainbat neurri hartu bira. Mugikortasuna jasangarriago baten alde. Ez dakit aski izan den, e, aurrekuspen askirekin lanekin izan den, izan ere irun aipatzen bote beti, hain izan dela hainbat kontuetan, e, autobus elektrikoak, hogeita barrieremua ez dakit aski den, adaez. Ba, bueno, argi dago aski ez dela izan ere klimaldaketa eta bai hiriaren kotxaren erabilpena Murriz Dubai leno osaltua zen, ni goratzen naiz eh, azkenean ni harbeste bizizi naiz ta pasa kolonera askotan kotxe zuten ginala hori ja hori gaur egune da. oinez <gülüyor> joten gea baina baiegia dela oraindik ez degu aldatu ez degu la aldatu azkenean ez da zenbat bizikleta gehi erabiltzen da no zenbat ainezko bizikleta zenbat gutxi erabiltzen da kotxe eta horrtako bai oraindik neurri gehi berditugula 30 zonaldea oso aurrerago izan zan estatuko bigarrengo izan ginean baina gero martxa badirudi beldurra Edo valentia, o momentu politikoa etzala, orkia beste balora batzuk dira, baina bai neurriak berdiala hori aldatzeko, eta kasu honetan, zoritxarrez, e, geroz eta lehenu egin, geroz eta gutxiago izango dira traumatikoak, geroz eta berandugo egin, gero guztiz traumatikoak izango dira. Guztiz traumatiko esan edet, e, bueno, baiartikan aurrera zureko txea zindezu erabili. Punto. Osa, holakoak ikusiko ditugu, ta zoritxarrez holakoak izango dira. Bai, e, bizarzean, ba, azken urteetan, eta guneak auzoka, berrantolatu izan bituzte, hau da, beno, ba, parkaleku arazoa ere hor dago, e, bidegorri isarea, beno, ba, udararen arabera aski egokia da, e, badakigu, abalazta ba, edo ba, reziklartel karteak ere, endailaren kasuan, eh, ba, ipatu izan duela. Ba beno, e, a, a, asko betu baitekela, du gari gabe, eh, horretan ere urratxak eman behar dira, baina badirudi di, hori borondate kontua dela. Ba, zentu eskorten borondate kontua da. Neu, Bartzoloan anbizina izela, ikusio da, bai, azkenan kolore politiko ezberdinak egon dira mugur bai komunzak egon dira, bai PSZ, hor borondate asunto puroa izan da. Azkenean, legediak usten dut, azterratikan batzuk iten dutenak, o batzuk sustatzen dutena e, funtzenatzen dut, eta bestek susten, sustatzen baldin badute, ez du funtzenatzen, liskar politika dago orbitartean. Mm -hmm. Orduan, zoritxarrez, e, olakoak valentia behar dugu, hemen azkenean, hauteoskunde berriak ezen dira, lagurteko legealdia dago retikan, E, bueno, ba, guazen aurrera, guazen proposatzera eta guazen aldaketa itera. Tau neurriak adibidez oso ondo egon dira ze lekoskotan kotxeak uzen ziran etengabe eta parkaleku itxiak zian nola esategatikan, baina baita be, taua izatea kontrabadakan egurasoak er, badaukatet, orain diote jo, eskenigarak ez dutera biltzen taua libre dagoen ez beti bertan aparkatzen dut. Bait ere, kotxea sustatzea erabiltzen da. O, gertatzen da ze errestasuna dago. Uhum. Ta bidegorriak bai egin dieala, baina falta zeuguna da sare. Formatua hau ez dak, zenbat ditugun, bai da zenbat kilometro ditugu, baizik eta zenbat kilometro egin ditzakegu sare horren barruan. Zainik, eta zertarako, ez? Eta zertarako? Gako oso Eze. oso garrantzitsua hor. Askotan aisialdira begira nolabait ere antolatzen dira. Ba, ba bidegorri ez e, sare geiena aisialdira diseinatua egonda, azkeneko ze uztaien ibilintzan sare guztia goitikambera biziketaz, eta balaude batzuk ez, lexun borro etorbidekoa hori bai argitagarri guztieta daitekela ba, lanera juteko, zehazkanean lexun borrotekan oiritikankan osoaz, o, o industria zonaldera batera zoaz, baina bai Euskal Herri etorbidekoa, eta bai besteak beste, jo, igual, aixildira molestatu gabe eskina batian, bai egia dala, gero, ba, zurua eta ondo, askotan ondo dagoela, beraz, kalidadekoa dakatena, igual ez du egia eta bar, baina badaukatela, baina, klaro, pff, Hor behar dugu sare bat zentza erosoa eta gaineran behar ditugu lekutera amaatua da, Zentrura, eskolara, lanera ospitalerera dibez os hospitalera justor bukatzen da. Jt modudi mm. eskolara ezin dira bidegorizgugun? Faltas mm -hmm. de skiro. Bai, eh mugikortasun jasangarren abituaren lehean, eh bidegorrien eztabaida beti gor mai egon da egonda, ez? bidegorri sarea eh apartea, ala, beno, ba, irunen ba kolonibiliden azken urtetan edo hiri erdian hartu den neurria, e, errepide erditik, eh ba 30 uste za errespetatzen delakoan, eh hori egokia Bez, Best, Europako beste hirietan ala egiten da? Edo, bueno, hori soluzio bat da. Azkenean e, endailean adibidez, badaukagu, errail bakarrean, e, ere du berdina baixa kolonea, baina errail bakarrekin, eta gainera kontrakon orantzak honetzak. Ez nion abiziketaz etorri naiz, eta kontrakon orantzan etorri naiz, e, legez, hori baliteke. Bueno, ba, errepide motadalata, okale motadalata, soluzio bat edo beste erabiliateke. Klaro, zein da paseo golo nena paseo da, autobus kristen pila ditugu lagutxe gora bera, minutu terdean, bi minutuan behin autobus bat pasatzen da. Klaro, hor ja, trafiko pixutxu bat dago, gero ditugu kotxeak, hor duen, klaro. Nor juntetik ebat ziurrenik jadabizik ez mugitzen den bertxona bat, baina ziurrenik ama bat eta oaita bat eta asemea labak ba komplikatuagoa izango da bat ere gazteak baldin badira hortingan jute ordun, Horda, baloratu bartean momentua, non bidegorri bat segregatua bardegun, hmm. oka leztua eta ez da sartzen, eta esan dizago, bueno, ezin dizute aurrera du, berat ezin dizuteak kosorik anegin, bueno, pues, bera irrepidetik anzua, eta listo. Hmm. E, Gogo eta sakon egin dago, alenei patzen izun, azken hamar urtetan irunen hainbat neurri hartu direla ez dakit ba, oroar e, aurrik uzpen askirekin eta gogoeta askirekin baina mugikortasun plana edo pemusa famatua osatzen joateko, baina baita eragilerekin mugikortasun maila e, osatu zen, bilerak egin dira, iritziak bildu, gero ez dakit denak kontuan hartzen aldiren hala ez, baina e, errealitatea da, lena aipatzen dena aldean e, ekintzak edo arauak edo legeek legena agindu ze datoztela azkena aldaketak, orain Europatik eta Madridik datorrena da 350.000 e, biztanle baino gehiago hiria denez, e, erdigunea eh non beste kontua da baina argi eta garbi kolone ibilidea ba, itxi egin behar dela eh trafikoarentzat e, zure kasuan mugikortasun maila horretan parte hartu eta abitu gisa e, beno, ba, beste lantalde batekin ez e, proposamen zehaz bat egin izan duzu irungo udaltale politikoek ereaintzat hartu dutena kitorik egindako lana abitu baten lana <laughs> Bueno, gut, 2008an aurkeztu benun proiektu bat, iridar bezala, e, bai Mikila Ormazabal, Alba Molas, eta Iruok, eta kasu antan, bueno, pandemia garaian sortutako arazoak zialata, ea taiteko kino lasei abetetan, bai irungo mugurrutasuna, Ez goetik bera, baina portzentai saltu batean, aldatu zitekela, alde batetik an, ekolon pasarelekuko bidegorria bai, baina baita be, Nafarroa retur bidekoa, ele bateko linia luzatu, ta gero gaur egun ele bosta izango da nahi, ere proposatu genuen, besteak, beste, azkenean bizik eta soluzioa bat da, soluzioaren parte, baina ez da, soluzio bakarra, azkenean, complejita de dago, aparkalekuen e, asuntua, kentzea bizikibertzako aparkalegua jartzea, mugitza eta bar. Eh, claro, proposamenak egin bai. Eta nikuste udal guztiek, bai irunga bai andaribikoak, bai inguruko guztiek, egin berdana jakin badakitela. Azkenean, e, oso orrexa dakagoo, hemen mugan e, beiratzea zer egiten du Parisen o, o zer o zerko mm. galbezki Madrilen. Claro, asunta da gero egin behar dagoela. Orduan, claro, pemusak esan esaten du, baina gero valentia hori berda jartzeko batzutan diru ere, onartu barra daukat, hmm. zaitu gusak dira, zentru guztia aldatu barbaldin bada, ma horra zibilain berda, baina mm, egin berdana badakite, falta da egin nahi izatea nere ustetan nere uste xumean hiritar moduan hmm. e, zu inzu, eh zu batekin zuen, zenuen diseinu bat ideia bat e, orain e, gaur e, ba, gaur probatzen dana hau da hiru e, errail ditu koloni bideak erdikoa bidegorri gisa, right. albokoetakoa alboko Jonetorrian garraio publikoarentzat e, duela esa investe urte eh ba, espaloiak zabaldu ziren ere e, garai hartanetzen aurreikusi hau e, guztia zetorrenik inola zer ez Gara jartan, e, etzan horri guziz, azkenean lau herriekin ez paloi desiendez abalagoa nituen, baina hori horiek, bueno, iunak zian baleanik baneukan kariño espezial bat horiekin, e, baina hor adibez, bideogorri oso potentu batin zitekin errail batean, autobus bi errail eta kotxentzago erdian, eta, bueno, da bizik eta momentu horren, ba, ez bazen horrik guztien, gutxentz garraio publiko horrik guztia. E, ez asko den, hartzen ditugu, plantatzen dira hirietan eta ez da inbeste pentsatzen, emendikan ogoi urtetara, hori mm. aldatuko izango duen efektua onundika joan berdinia eta azkenean igual hobe 20 urte tera pintzate gaur egun aurrerako izatea eta konfliktu izatea tadana horra dibidez Pontevedrako eredua hogei urteren ostiar alkatea bertan jarritzen dula baitare eta ez da ez daka gabezia politikorik, osea ez daka galera politiko bat mm. e, eta askotan pentsatzen dugu bueno ba hemen 5 urtetera gozak eziela aldatuko hobeti ere ola izango diala bai hor oso Perspektiba zeikuzian eri bere momentuan oso interesgarri hitzitaidan, eh neurri hori gaur egungo ikuspegitikan eta beste eh zagutza batzuekin, jo, hor e, aukera oso potentia galdu genuen. Eh zuek egindako proposamena e, aintza hartua izanda, eh ongietorria. Bai, ongietorria izantzan alderdi politiko guztiekin batuginean, hainbat billera egin genitun, gero baita sozialetan, beste lekuetan, pos pues, bueno, batzuk gehi oskatu, beste batzuk butxillo eskatute, baina, bueno, erlazio agon da horren inguruan, interesgarri garreru dituzetzue, jakin badakite hori askotan inbardala, falta dana, baina, karo, aldaketa hori politikoki eki, gainera bi mila ogeita biar haute eskontazue den erkidegoan, ez, COVID-az egon erdillan, lehenenko COVID-a berrundikan orazioan ikusi bartzan, baina hori pasata, bueno, bos, jakin badakite inbardana da, Falta dana da, danak adostasun bateraik. Giztea, haute eskundetan danoka adostasun zeuden, mugurik hartasuna aldatzeko. Bueno, pues, momento apropos, izango da ziurrenik, lege hmm. di hau, espero gutxinez, gure hongizat egatikan, hmm. Da, hori aurrera daiteko eta da, aldaketak ikusteko ze beste bai, izan ere e, bueno, euskal autonomi Erkidegoan eh bueno, ez Iriburuz gaino ezto Barakaldo Getxon eta Irunen ez hartu ber dela ixuri eremu zero edo eremu apaleko izan ziren 0 ixuri eremua zena orain bai, eremu, isuri orain eremu e, apalekoa bai eremu apala ta ezko du se apala ezko ezko bai sentzu bai, e, honetan e, e, legeak agintzetuenez dagoeneko berantarekin doa bai, berandu, ez daik beste iriak bazen. baina Danak, danak. E, Benan duzit, joan niri bakarra Euskal Herrian irunia da, baina trampa txiki lege trampa bat indulako, bat zeukalako alde zaharrean eremu limitatu bat, eta eremu limitatu horri epoa orain gaur egun bazuko sonaldea deritzona. Aldaketak egin gabe, oso ere mutxikila, azken ean e, Euskal Herria osoztuak, adibidez ondarribiko biko balitz bezela. Bueno, uh -huh. e, arresi ben barruan dagoena, zentu gabekean. Baina bon, legez hor dago, estatuan bakarrikan Bartzelona dauka jarrila, baina ez du ausardia izan aurrera mateko gehiago, zebakarrikan etiketa gabekoak ezin dira mugitxu, baina B etiketak, dalara trafikoaren eguneko berrogeita marra gutxegoara bera, horiek dira limitatu bardiara, irunet diru laguntza jaso ditu, Donosti bezala Bilbo Dabar, eskatu ditulako lako, ikusi da bertzen bateko hausardia, nere proposamen alitzake, etiketa gabekoak eta B etiketak e, ezin dira lasartu zen aldean, eta minimo, osinbiribil eta zuen musu hau da, bai mendelu kalea eta bai hambuletegi hmm. artean, gutxinez fase batean sartzea eta bestetikan ziurrenik ja elitxun no, obentasen no hor belaskonean ezin dela sartu. Ka, hau ez da gertatuko. Mauri hmm, oso, oso, oso erdigune handia da ez? <laughs> <laughs> bueno, Bartzelanakoa, ba, hmm. ba gipuzkoa ez, baina irun eta donosti harteko alde batuka. Hmm. Adibidez, eta bi mila mazazpitekan aurrera martxan jarri zaren pixkanaka. Egin-egin daiteke, egin klaro, lehenosan duen bezala, neurria traumatikoak izango dira. Claro. Eske ni kotxea erabilina idet, ja, pozu pues, kotxea izin dezberabili. Eske klimatak eta dana, uoldeak, e, mm. tartaz beste, e, gero hemen klits bat dago beti, eske txiroenak ez dute kotxe aldatzeko aukerarik izango. Mm. Eske dirugutxien dakaten horrenta basueneko familiek ez dute kotxerik. O ez dute kotxe erabiltzen, ze kotxe bat izatea oso garestia. Osa, pixu bat erostea, hainbat garezti, ogei urtetan. Orduan, bueno, mm -hmm. or, ah, pena ez dugula ikusiko. Ongi da, e, nola nahi ere, ba, berantarekin, baina legez eh, noiz sartu beharko litzake. Legez Eremori, martxan egon behartzen, indarren egon behartzen, 2002ko urtarriak batetikan aurrera. Beraz, gaur, ia marri labete berandu guaz. Ongi da, A dos, eta goratuko dugu, hiri, e, ba, berez mugikortasun plana, irunen bimila e, oaita... Bat, bimila oaita bostera arte dihua, bimila oaita iluaren bukaenan gaude, beraz planarik egin ez urtebete gelditzen zaio, mm -hmm. eta bendikan ez dugu, ez da plazaratu gutxinez iritarren zatu. Ungida, eta gero, ba, eguneratu beharko dela. E, urrenko... Agin ba. bat bukatuta bestia egiten hasi beharko dira, ze ja, berandu dihoazte. Ungida, aipatu duzu traumatikoa izango dela, bai alabai, baina horre behin batean aipatzen genuen oitura berria hartzea, eta garrantzia handikoa intermodalitatea, ez. Azken batean, bai. de, askotan aipatzen dugu bizikleta, autobusa, <mimitzen> kotxa, denogara gidari, biziketara biltzaile, bai. e, autobus bideiari, trena, e, momentu batean, jakin batean edo bestean. Guztiz, intermodalia oso garantzitsua da, tenik aineramen ideia bat bidalina ideatentzulei, zer elebata oso ondur joa, milioi bat bideiari bainago joiturtean, berez oso potentia da, iruregoi milioak mm. hiri iribatentzat, Bai, Hondarribia ta Baien daia dago, baina bueno, 100.000 biztalentzako mm -hmm. ikerri bat oso potentia da. Zergatikan ez da egokitu o ez 두고 eskatzen tranbia bat B2 eta ospital artean edo B2 eta Hondarribia artean. Endaia baliteke ja beste ideia zora garri bat, baina bueno, hemen zurteko historiak daude. Ta mm -hmm. ai soritxarrez beste ezin ditugu udaletikan udaletetikan ezin dira egin, baina jo garraio publiko oso potentia bada Zergaikan ez dugo gainindikan gehi gaurko neuriakin ikusiko da, kasualidadez autobusak zigurrenik azkargo mm -hmm. jo bazen, Eta bostehun metro dira kilometro sistemain badugu, hau da genero etiatikaan zubira arte, trenbideko zubir arte, joor denbora irabazten da data hor, jendiak ikusiko du ziurrenik, Ba, autobusa erosoa goda lakutxartza, baina gutxio eta ratuko dutela. Uh -huh. ja. Haipatu duzu eskualdea, ondarri birun, endaia, egia da hor naziarteko kontuak eta eh, administrazioaren artekoak bad direla, eh, bada, engarraio mugaz rendikoa ere, bueno, ba, eh, ba, autobusa, eh, gaur egun, bai. eh, topo ere doduzko trena hor dugu, eh, egia da horreko metropolitxiki bat eh, bilakatu dela, bai. joan eto horriak ortxe dira, hor... Eh, Eh, hainbatetan sortu izan da, ez da bai da, ez? Irunen daia lotzeko, eh, berezik irun ondarribia, badak bueno, ikumendeluko eh, bizikletaren eh, pasabidearen arazoa, eh, ez da eh, ikuspegi orokor batetik? Eh, eh, bez. Lantzen, ino lanzen? Bez, hemen eh? faltaz eguna ikuspegi bat da Gipuzkan. Gipuzka goldundia gela nosoan bat indu eh, moguikartasun arloan, nahi bez, duarraldebusekin eta mugikin. Hmm? Sarea oso oso potentea sortu du, eh, onurak berdetun noski kritikak baditu ditugu egiteko ere baita fe, baina gauza konten ditu eta hobetuin bertu, baina ondin ditu. Zentzu horren, faltaz eguna da ikuspegi metropolitano bat. Azkenian, Metropoli bat ezakagun ez definitua, ez dugu definitzen bai irunek, bai ondarribiak, bai agilan e, errentelako lezok, oendaiak sortzen dituen neurriak. Azkenian, baina ziorteko liskarrak egongo diala azkenian, baina bidegorri bat koordinatzeko, autobus bat koordinatzeko olakuak, ondoko udalari daitu, ez, hau inbar dugu. Goazen koordinatzera, goazen egitera, goazen ikustera, eta egitera. Bai egila da hor, aldun dia sartzen dela, adibidez, zergatikanez irun bus izan ordez. dez, txingudiko izan eta azkenean irun eta ondarri gerteko bus guztiak, txingudiko mm -hmm. zerbitzuak antolatzea hor, badakagu pantaila bat, baina hor, aldun dia berda, utzi tzi berda, baina, adibidez, zergatikanez datez doblatzen hor, eh, ondarri koaire errepidea hor, berez aldeundikoa testetuko daela eta bi autobuser rei ditugu. Ezian, bueno, trafiko argaldo da ni autobusa ez azkar. Ez dut taasko izan uh -huh. izango, ez azkenean. Ataasko aldean badaketa autobusean, pues casi naioko txanjuta. Irratian nereide girotua inorrezdi molestatzen. Claro, gauza hoiek aldatu ber ditugu, ohitura bestela gerrate jaldua dakagu. Uh -huh. e, gaur egun gaztetxekin bai, badirudi ba kontzientizazio lan bat egiten dela I, eskoletara bizikleta ba, joateko. Oinez joateko, e, bideak e, antolatuz, baina gero badirudiba zerbait aldatzen dela, ez? Elduar ora, iritsieta. Bueno, hor oso ikerketa harloan, e, Bartzelonako hainbat e, lagun ikertzaia diala, hor ikusten egia zegardatzen egian. Zeratibiz, irun gauzabeta, irun dondarribia gauzabeta oso aurrera goiak izan dira. Gaur egun, eskola bideak, bueno, eskola bideak jarri behar dugu. Ostara, eskola bideak nik, betidanik ez, baina ama guzkitza lanindu bizitza osoa lehenosan talen nazanan. Eta, holakoak izan dituzte gutxinez, 2000 bitikan obrera. Holako izaitu gertatzen dena da obrerdi jan, faltaz eguna, e, amasei, urte, amalau, hogei urtean nahi baldimat dugu gehienez, faltazeguna da mugitzeko aukera batzuk. E, bizik eta sare potente bat, bizik partekatu programa bat, adibidez, horre e, eskualdean indaitekena, horre eskualdea endaia kontuan hartutaia, labon balitzak, eh, eta faltaz eguna baita behar hor puntu hori ze, eh? motoz mugitzea o kotxe oso errexea da. Hor hor ga, limitazioa gartzen baldin dugu batez ere zenturan, iguala, parakaleku hile kentzen baldima dugu zentrutik an, lehenon darribean eh, suposatzea tingo dituzela, eta kentzen badira ziurrenik ez da seks izango ez da erresi izango eta horrik mm -hmm. usuko dugun nola bai, gazteriori aldaketa egiten duen, itera. Mm -hmm. Hala ere, gazteak ero zeta gutxillo Kotxekarnetak edo gutxi gutxioetatzen ari dira, bai hemen, bai estatu bat eutan bai mundu mailan beraz, mm -hmm. tendenzialdak eta garbia da tendencia aldaketa kotxe gutxiago, hiri e, isilagoak, lasaiagoak izango direla badirudi. Bueno, badirudi, ni esperantza e, dakart e, e, gaur egun zeratatuak direta. <laughs> Ongi da. Ba, momentu horrekin geratuko gara, gehiago yakinai duenak, gehiago gogoetatu eta galdetu nahi duenak badu aukera gaur arratsaldeko 6etan hiria kutsadura aurrak natura mugikortasun jasangarria bizitza izango dugu hirietan, <laughs> ba eitzaldea jarraitzeko, eh, Palmera Monteron arratsaldeko 6 izango baita. Eh, Martínez Violet, esker mila gura izanagatik. Zuei. Eta ikusiko dugu aber nola nola doan dator zen esango dugu urteter, eder urtetan aldaketak aldaketak ginda indarrean berko dira. Ikusi barko ditugu. Ongi da. Ba, mi esker. Ezantza. Jaio bai.